Ich muss jetzt wissen, wer der Todbringer ist. Nenne mir seinen Namen sofort. Ich gebe zu, Robin. Du machst mich neugierig. Ist Echopage. Der Bordrechner der Schwert, nicht wahr? So ist es. Bist du eine Positronik? Nein. Eine Syntronik? Meine Messungen ergeben, dass syntronische Rechenvorgänge im physikalischen Umfeld zurzeit nicht ausgeführt werden können. Eine Folge der erhöhten Hyperimpedanz, die im gesamten Universum wirksam ist und die herkömmliche Raumfahrt zum Erliegen gebracht hat. Du sagst es. Im seltsamsten Raum des bionischen Kreuzers von Schotz hatte ich eine mattgraue, zitternde Kugel von nahezu zweieinhalb Metern Durchmesser vor mir, die in einer schwarzen Schale ruhte. Zwei Statuen aus grauem Stein flankierten sie. Ihre Köpfe waren von Kapuzen bedeckt. Allerdings besaßen sie weder Gesichter noch Hände. Sie stellten vermutlich alte Schutzherren der Motana dar. Auf welche Weise funktionierst du dann? Ich bin eine Biotronik. Unter einer Biotronik verstehe ich eine Kombination aus künstlichen Rechenkreisen und einer biologischen Komponente. Ich habe nicht die Absicht, dir über mein Innenleben Auskunft zu erteilen. Würdest du diese Auskunft der Kommandantin Cephüda geben? Hypothetisch, ja. Praktisch, nein. Wer waren deine Erbauer, Echopage? Ich besitze darüber keine Daten. Aber vielleicht kannst du es mir sagen, Fremde. Ich? Es muss einen triftigen Grund geben, wenn du solch eine Frage stellst. Wie kommst du auf die Idee, ich wüsste etwas über deine Erbauer? Meine Sensoren zeigen zweifelsfrei, dass du ein Wesen höherer Ordnung bist. Du besitzt eine Aura. Es könnte also sein, dass du auch ein Wissen höherer Ordnung besitzt. Zum Beispiel über meine Entstehung. Reagieren deine Sensoren auf mich? Oder ist es dein biologischer Anteil? Beides? Deine Aura ähnelt dir eines Schutzhirn? Was? Sie erkundeten bereits seit fünf Stunden unter Echopages Anleitung das gesamte Schiff. Dann rief Zephyda alle anwesenden Mutana, Atlan, Roden und Rockete in die dritte Ebene zur Steuerungszentrale. Der Raum war annähernd kreisförmig und angenehm beleuchtet. In zwei konzentrischen Kreisen gruppierten sich zwölf Sessel um einen fast drei Meter durchmessenden holographischen Globus, der in Zeitlupe rotierte und das bionische Schiff, verkleinert, von außen zeigte. Die äußere Reihe war für die Ablösungen gedacht, um die Eva-Mutana und ihre Quellen bei Bedarf zu ersetzen. Ich grüße in Demut meine Besatzung. Zwei Eva-Mutana und 14 Quellen. Ausreichend für einen stabilen Flugbetrieb. Ein Todbringer ist ebenfalls anwesend. Ein, ein Todbringer? Hier auf dem Kreuzer? Bei den Schutzern von Yamondi. Das darf nicht sein. In den Gesichtern der Mutana herrschte einen Moment völliger Stillstand. So, als hätten ihre Herzen gemeinsam zu schlagen aufgehört. Bitte was? Wie gesagt, ich grüße in Demut meine Besatzung. Ich freue mich, zwei Eva Mutana und 14 Quellen, ausreichend für einen stabilen Flugbetrieb dieser Einheit, unter den Anwesenden zu entdecken. Ein Todbringer ist ebenfalls gegenwärtig. Ich blickte in eine Phalanx kreidebleicher Gesichter. Nur Atlan und Rokete schauten ebenso verständnislos wie ich. Sie scheinen sich an den Begriff Todbringer zu stören. Ist das richtig, Zephyda? Hör zu, Atlan. Die Todbringer haben unter uns Mutana einen furchtbaren Ruf. Ja, sie sind eine Legende, von der die alten Frauen im Wald von Padern erzählt haben. Nach der Überlieferung handelt es sich um Mutana, deren bloße... Gedanken in früheren, nicht mehr dokumentierten Zeiten den sofortigen Tod brachten. Es gibt viele Chorele mit historischem Hintergrund. Selbo! Diese Chorele haben immer noch eine wichtige Bedeutung für uns Mutana. Sonst hätte man sie nicht von Generation zu Generation weitergegeben. Man singt sie den halbwüchsigen Kindern vor, um sie mit dem Leid der Welt vertraut zu machen. Nein, Echopage. Es ist unmöglich. Ein Todbringer ist von uns keiner. Ich garantiere für meine Mannschaft, du irrst dich. Dem muss ich widersprechen. Von einem Irrtum kann keine Rede sein. Mindestens ein Todbringer gehört zur Standardbesatzung eines bionischen Kreuzers in einem Gefechtseinsatz. Er ist die Person, die das Geschützfeuer des Kreuzers lenkt. Sein Arbeitsplatz befindet sich unten auf Ebene 1 im Feuerdeck. Im Sessel des Kanoniers? So ist es. Ich habe mir den Raupen gesehen, Barry. Und es gab dort keine Kanone. Nur ein Sessel, ein Hufeisenpult und ein Hologrammprojektor. Und wer bitte von uns soll der Todbringer sein? Ich weiß es. Ich bin jedoch nicht berechtigt, für meinen Todbringer zu sprechen. Ein er? Es ist also ein Mann? Das habe ich nicht gesagt. Aus welchem Grund nennst du seinen Namen nicht? Dies obliegt der fraglichen Person selbst. Er trägt eine schwere Last. Er soll sich... Berufen fühlen. Ich sah die zusammengepressten Lippen der motana Die Blicke, die hinunterwanderten zum Feuerdeck. Dann mit erwachendem Misstrauen von Gesicht zu Gesicht. So, als befände sich ein Verräter oder ein Mörder unter ihnen. Schluss damit. Ich habe mich entschieden. Das Problem des Todbringers werden wir zu späterer Zeit lösen. Wenn dann noch Zeit ist. Immerhin wimmelt unser Reiseziel von Feinden der Mutana. Genug. Ich muss mich vorbereiten. Der Start nach Baikal-Kane findet gleich statt. Bitte alle auf ihre Position. Das größte Was die Motana unter Führung Zephydas bisher mit ihren geistigen Kräften durch das All bewegt hatten, war ein gekapertes Würfelschiff der Kypkranar gewesen. Mit ihm waren wir von Aschirtumo nach Schutz geflogen, um Roketes uralte und fast vergessene Heimatwelt zu erforschen. Wir fanden den Planeten ausgestorben und von den Schutziden verlassen vor. Allein technische Einrichtungen waren über die Jahrtausende noch intakt geblieben und von Robotern instand gehalten worden. In einem riesigen Hangar der mitten auf dem Meer liegenden alten Machtzentrale des Planeten der sogenannten Festung von Schotz hatte Rokete einen der legendären bionischen Kreuzer unter einem Deflektorfeld entdeckt. Nach der Erweckung der Einheit durch Cephüder erkannte Echopage, der Bordrechner sie zweifelsfrei als eva Mutana. Und Kommandantin an. Zephyda hatte den Kreuzer die Schwert getauft, um deutlich zu machen, dass es sich um ein Kriegsschiff handelte, welches die Rückeroberung des Sternenozeans durch die Mutaner zum Endziel hatte. Wir hatten uns entschieden, zunächst bei Kalkane anzusteuern, um Keraete, den Boten der Superintelligenz S, aus dem Polareis zu befreien. Sofern noch ein Hauchleben in seinem Metallkörper war, hatten wir gute Chancen, ihn zu reanimieren. Unserer Ansicht nach besaß er wichtige Informationen über die Entstehung des Sternenozeans und von den Gefahren, die von der ominösen Bastion von Parak für die Milchstraße ausgehen sollten. Die Mutaner zerstreuten sich und gingen auf ihre Plätze in den Sesseln. Roden zog sich mit Atlan und Rakete in den Hintergrund zurück. Beachtlich. Der erste Vorstoß ins All mit einem bionischen Kreuzer, den eine aktuelle Generation von Mortana versucht, steht unmittelbar bevor. Es gibt nur ein Problem. Die Kypkaner... Sind Sie uns schon auf den Fersen? Hier nicht. Wieso? Weil ich glaube, dass sie die Ziehkräfte der Mortana noch nicht optimal auslasten können. Das wird sich vor allem auf die interstellaren Reichweiten der Würfelschiffe auswirken. Richtig. Die Sklaven werden gezwungen, Wir hingegen fliegen freiwillig und voller Tatendrang. Ich vermute aber schon sehr früh im Baikal-System Abfangfelder und Tasterimpulse, um feindliche Schiffe zu orten. mich auch. Die Igelwesen haben die paramentalen Kräfte der Motana ausgenutzt, um nach asch zu kommen. Sie werden sie nutzen, um weiterhin im gesamten Sternenozean Stützpunkte zu besitzen. Wir dürfen keinesfalls entdeckt werden, da wir ohne Bewaffnung sind. Dieser Flug... Stellt Zephydas Meisterprüfung dar. Das ist der wahre Beginn ihres Befreiungskampfes gegen die Kypkrana. Die 16 Männer und Frauen legten sich in die langsam zurückfahrenden Sessellehnen. Die Kommandantin nahm den letzten freien Platz ein. Zephyda warf ihre rote Mähne in beeindruckender, herrischer Manier zurück. Also. Es geht los! sie Renonis, Spirilli, Sulibi Renonis, Renonis, die Augen zu. Die Kräfte der anderen Sänger flossen ihr von überall herzu. Sie reicherte den Strom an wie ein Druckbehälter. Vor ihrem geistigen Auge sah sie ein Gitter aus Kräften und Potenzialen. Die Eva-Matrix. Als sie es nicht mehr aushielt, gab sie das erlösende Kommando. Echopage, öffne das Tor nach draußen. Jawohl. Der Boden erbebte. Zeefüder stemmte Kraft ihres Geistes und mit der Hilfe ihrer Quellen den Kreuzer in die Luft. Die Last presste sie tief in ihren Sessel. Zigtausend Tonnen schwebten einen Meter über dem Hangarboden. Die Kommandantin öffnete ihre mandelgrünen Augen einen Spalt breit, ohne in der Konzentration nachzulassen. Das Hologramm in der Mitte des Sesselkreises zeigte scharf umrissene Bilder der Außenwelt. Start! Das gewaltige eiserne Tor öffnete sich wie in Zeitlupe. Der Hangar der Festung musste sich tief unter der Meeresoberfläche befinden. An der Wandung vorbei ergossen sich Millionen Liter Wasser auf den Boden, füllten den riesigen Raum sekundenschnell auf. Die Schwert driftete sanft Richtung Ausgang. Auf den Millimeter präzise glitt das riesige Schiff durch das geöffnete Tor. Eine heftige Strömung griff nach dem Rumpf. Gegen die Last des Ozeans drückte Zephyda den bionischen Kreuzer ins Meer. Sie lässt das Schiff meterweise aufwärts steigen. Der bionische Kreuzer war ein Gebilde von betörender Schönheit. Von der Grundform her glich er einem terranischen Mantarochen und war in sich perfekt stromlinienförmig geschwungen. Er war etwas über 70 Meter lang und besaß Schwingen mit einer Spannweite von beinahe 140 Metern. Die Finnen am Bug und die Schwingen bewegen sich unter Wasser, als wären sie lebendig. Der Kreuzer wand und streckte sich wie der Leib eines Fisches. Sacht stießen wir durch den Meeresspiegel, lösten uns aus dem Wasser und stiegen scheinbar schwerelos in den Himmel. Die Schwingen stellten sich auf. In einem filigranen Manöver drehte Zephyda die Schwert. Ich blickte durch das Bugfenster hinaus auf die Festung von Schots, sah die turmhohen Fingerzapfen, die aus dem Ozean ragten. Festhalten! Ein heftiger Ruck ging durch das Schiff das blitzartig in die Höhe schnellte. Mit aller Kraft, die sie besaß, stieß Zephyda die Schwert von der Oberfläche des Planeten ab. Binnen Sekunden kippte der Horizont und die Dunkelheit des Weltraums umfing das Schiff. Zephyda beschleunigte mit den höchsten mentalen Werten, die sie erreichen konnte. Durchhalten! Sie wagt den Sprung in den Hyperraum. Tu es! Tu es! Tu es! aus dem Hyperraum ins All zurückgestürzt ist. Gratuliere. Ein Sprung über 2,2 Lichtjahre? Der Kreuzer befand sich eben noch im Hyperraum. Willkommen im Baikal-System. Was haben wir denn da? Wir sprangen auf und klebten förmlich mit unseren Blicken an den Hologrammen. Zephyda stieß kurz darauf hinzu. Nerine, übernimm. Ja, Kommandantin. Mitten in der Leere des Weltraumes über zwei Dutzend Würfelschiffe der Kyp -Kranar. Sie standen wie eine löchrige Mauer vor uns und glitzerten metallisch im Licht der unzähligen Sterne. Was? Was sollen wir tun? Nichts. Was heißt das, nichts? Seht genau hin. Verdammt nochmal, Perry, du hast recht. Wahrscheinlich eine Folge des hyperphysikalischen Widerstandes. Bei genauerem Hinsehen war deutlich zu erkennen, dass die Raumschiffe stark beeinträchtigt waren. Sie standen auf dem Kopf, waren aus ihren Rotationsachsen gefallen und kreiselten leicht. Auch ihre Positionslichter blinkten unregelmäßig auf. Führerlos und verlassen. Was soll das heißen? Nun, ich orte wenigstens auf einem Würfelschiff Leben. Küb, Kanar und wahrscheinlich gefangene Motana. Wie bitte? Plötzlich korrigierte eines der Raumschiffe am linken Rand der Mauer seine fehlerhafte Position, stellte sich waagerecht auf und schoss davon. Ein Späherschiff. Impulse. Ich fange Nachrichten auf. Zeig sie mir. Achtung, Achtung. Melde die Bodenstation. Bitte wiederholen. Mit den zum Kreuzer. Zielrichtung Baikal. Wieder. Sie dürfen nicht weitersenden. Wir müssen sofort hinterher. Nerine, ich übernehme wieder. Festhalten! Die Schwert beschleunigte von einer Zehntelsekunde auf die andere und setzte sich direkt hinter den davonfliehenden Würfel. Wiederholen! Was soll ich machen? Wir haben keine Waffen und es sind Mutaner an Bord des Würfels. Sie dürfen nicht getötet werden. Wir müssen ihn rammen und aus seiner Flugbahn werfen. Rammen? Das wäre kein Wort. Bionische Kreuzer am Anschluss auf baikal -Kane, die gibt es doch gar nicht mehr. Ich sollte doch rammen. Bitte sehr. Auf den Hologrammen sah ich, wie der Bionische Kreuzer das Würfelschiff anstieß und weit ins All hinaus katapultierte. Mehrmals drehte es sich im Flug um seine eigene Achse. Kein Empfang mehr. 5 tasterimpulse im Baikal-System zur Ortung von Feindschiffen aktivieren. Tasterimpulse treffen auf. Zu spät. Wir sind entdeckt. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich nach baikal kennen. Sie sind alarmiert. Es gibt nur diese eine Chance. Wir müssen Keraete aus dem Eis holen, bevor die Kyp ihre Schiffe oder Gleiter auf dem Planeten flott gemacht haben. Im Weltall haben wir wegen der Hyperimpedanz nichts zu befürchten. nur wenige Meter. Jeder Flecken in dieser Landschaft aus Gletschern sah aus wie der andere. Ich stapfte nach allen Seiten, blickend durch den Schnee. Noto! Noto! Wir finden ihn nicht wieder. Was ist das? Sagen mir. Sie war ebenmäßig wie eine Göttin. Ihr Schädel war rasiert und wies den Schatten von entferntem Haupthaar auf. Eisgraue Augen, blaue Haut und silberne Fingernägel, wie Raubtierkrallen. Sie trug keine Kleidung. Dennoch war es nicht möglich, ihren Körper zu erkennen. Ich bin Perry Roden. Und wer bist du? Sie schaute mich nur kalt an. Ich hatte nie vorher eine Frau gesehen, die so schön Und so unirdisch perfekt wirkte. Ich warte Ewigkeiten in meinem Tempel, in meinem Exil. Und ich hoffe auf einen Helden, der mich erlöst. Perry Roden. War das nicht dein Name? Ja. Sie verwehte mit dem stärker aufkommenden Schnee. Bist du ein Ritter der Tiefe, Perry Roden? Woher weißt du? Halt! Bleib. Aber wer bist du? Wer bist du? Ich bin Harry Roden. Wer bist du? Übersicht. Die Schwert flog mit maximaler Geschwindigkeit durch das Sonnensystem, zu dem bei Calcane gehörte. Atlan suchte den Aufenthaltsraum im zweiten Deck auf, um in Ruhe einen Blick aufs freie All zu werfen. Er betrat den Bereich, der wie eine steinerne Höhle aussah und bemerkte, in der schummrigen aber angenehmen Beleuchtung kaum die Gestalt, die mit dem Rücken zu ihm auf einer hölzernen Bank saß. Atlan. Selbo, warum bist du nicht bei den anderen Sängern? Was ist... Zephyda hat einige Quellen ausgetauscht, damit sie sich ausruhen können. Kann ich dich sprechen? Natürlich. Gibt es etwas mit dem Schiff, was du nicht verstehst? Ich bin wegen Echo Page hier. Er sprach von einem Todbringer, der sich unter den Motana an Bord aufhalten soll. Und? Ich äh, muss es jemandem sagen, der mich nicht verrät. Was denn? Dieser Todbringer... Das bin ich. Ich muss es jemandem sagen, der mich nicht verrät, verstehst du? Ich habe Angst, dass eine Katastrophe passiert. In dem Moment, wenn ich mich in den Sessel des Kanoniers setze. Ich fange an zu töten. Und höre nicht mehr auf. Die anderen sehen mich dann an wie Dreck. Ich ertrage das nicht. Nicht die Blicke. Du bist kein Montana. Adlan, was denkst du? Was soll ich tun? Es ist für mich schwierig, eure Kultur zu durchschauen. Was ist falsch daran, eine Aufgabe zu erfüllen? Meine Leute werden mich anschauen wie ein entsetzliches Monster, begreifst du? Ich würde es genauso machen, wenn er irgendwo ein Todbringer wäre. Das. Das ist ein schrecklicher Albtraum von uns allen. Ich ertrage es nicht, ein Albtraum zu sein. Niemand wird sich mehr an mich lehnen, wenn wir unsere Choräle singen. Selbo, du begreifst nicht, dass ihr Mortana euch in Wirklichkeit gerade das All zurückerobert. Ja. Euer Weltbild passt zum Leben in den Wäldern, genauso wie die Choräle über Todbringer. Glaub mir, in kurzer Zeit wird das Gegenteil der Fall sein. Sieh hinaus. Das habe ich jetzt oft gemacht. Vielleicht. Du schaust jedoch ohne zu begreifen. dass da draußen ist kein Wald von Pardan mehr. Bekenne dich, Selbo. Tu den ersten Schritt. Du bist der Todbringer der Schwert. Der erste nach tausenden von Jahren des Verbots durch die köp Sie Die Füder und die ganze Mannschaft brauchen dich. Sie werden alle lernen, dass du kein Monster bist, sondern dass du ihnen hilfst. Es ist doch aber überhaupt nicht klar, was ich kann und wie das aussieht. Du wächst nur, indem du dich deinem Schicksal stellst. <lacht> Selbo sprang plötzlich auf. Er war ein junger Mann mit breiten Schultern und Armen, Eine starke Erregung hatte ihn ergriffen. Er begann zu zittern, seine Augen traten leicht hervor. Nach einer Weile hielt er dem starken inneren Druck nicht mehr stand und hastete aus dem Raum. Ich kann, ich, ich kann, ich, ich kann Alles hat seine Zeit, Selbo. Wer bist du? Oh. Wer bist du? Ich bin Perry Roden. Wer bist du? Hey, Perry. Uh, Perry, wach äh, auf. Uh, Was hast du? Uh, Perry. Adlan. Adlan, du. Du bist. <lacht> Wer sonst? Puh. Schlecht geträumt. Aber... Es fühlte sich so fassbar an. Wie lange nicht mehr. Träume sind Schäume, Barry. Wir müssen hoch. Michael Kellen, der Planet, er kommt gleich in Sicht. Also los. Gemeinsam verließen sie die Kabinen der zweiten Ebene und gingen ein Deck höher in die kreisrunde Steuerungszentrale. Echopage hatte den Raum abgedunkelt. Einige motana quellen ruhten sich in der zweiten Sesselreihe aus. Selbo fehlte. Zephyda lenkte mit wenigen leichten Kopfbewegungen das Schiff. Sie war wieder aufgestanden und ging ruhigen Schrittes in der Zentrale umher. Ziel erreicht. Die Oberfläche des Planeten füllte das komplette Bugfenster aus. Zephyda hielt Kurs auf die nächtliche Halbkugel bei Karl Keynes. Die Geschwindigkeit des Schwert sank rapide. Dennoch zog das Schiff einen glühenden Schweif hinter sich her, als sie in die tieferen Schichten der Atmosphäre tauchten. Die Kontinente sprangen mit gewaltigen Sätzen heran. Keraetis Körper lag im Norden, vergraben im Eis der Arktis von Baikal-Kane. Die Absturzstelle, die wir suchten, befand sich etwa 3000 Kilometer nördlich von Baikalis, der Hauptstadt des Kontinents. Ein Hologramm blitzte in der Mitte des Globus auf. Kleine rote Würfel stiegen von der Hauptstadt auf, machten sich auf den Weg in Richtung Norden. Jetzt sind die, ich uns doch auf den Fersen. Wir müssen so schnell wie möglich machen. Die Schwert wurde langsamer, reduzierte nochmals die Fahrt und hing dann fast bewegungslos über einer karstigen, von Eis und Schnee bedeckten Einöde. Wir sind da. Echopage. Keraethes Körper besteht aus Metall. Kannst du ihn orten? Ich worte nichts. Ich erkenne ein paar Details der Landschaft wieder. Sehr gut, dann stell dich zu Cephüda und weise sie ein. Wie soll er in dem Schnee eine bestimmte Stelle wiederfinden? Adlan besitzt ein fotografisches Gedächtnis. Ihm reichen möglicherweise Kleinigkeiten. Während die Schwert über den pulverigen Schnee zog, behielt ich die Orte im Auge. Hier in der Nähe muss es sein. Sensoren melden in 100 Kilometern Entfernung starken Kaltlufteinbruch. »Aus Norden bis Nordwesten.« »Behalt die Orte im Auge, ein Blizzard rückt heran.« »Sehr richtig. Ihr wird sehr viel Wind und große Mengen Schnee aufwirbeln. Die Sichtweite wird voraussichtlich weniger als 15 Meter betragen.« »Wie angenehm.« Otto, ich habe die Reite. Echopage setzte B- und Entlüftungsdüsen, die sich unten am Rumpf befanden, als Gebläse ein. Frischer Schnee wirbelte tonnenweise beiseite.« kleiner Vorgeschmack auf den Blizzard. Eine harte Schicht Eis und Geröll kam unter dem Schnee zum Vorschein. Eine kraterartige Formation wurde sichtbar. Entstanden durch die Explosion unserer Notlandung. Beim Anblick des Kraters fiel mir wieder ein. Was für ein Wunder es war, dass Adlan und ich den Absturz der Silberkugel überlebt hatten. Ich gehe mit Hackett und Rockete runter, hole Loto raus. Okay. Echopage. Teile bitte die Raumanzüge und die Reinigungsgeräte für uns aus und schalte den Bordfunk ein. Zögerlich und wachsam um sich blickend betrat Selbo den kugelförmigen Raum in der untersten Ebene des Kreuzers. Er war hier nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal alleine. Dieser Ort zog ihn magisch an, raunte ihm zu, flüsterte zu ihm, ohne dass andere die Stimmen je vernommen hätten. Seine Knie zitterten. Ein einziger, massiv wirkender Sessel, davor ein Hufeisenpult mit einem Holoprojektor. Sonst gab es nichts in dem Raum. Ich begrüße dich im Waffenden. Können, können Sie uns hören? Selbo deutete zaghaft nach oben zur Steuerungszentrale, wo Zephüder, Roden und die anderen waren. Nein, keine Angst. Ich kann mehrere Funktionen gleichzeitig ausführen. Keiner wird etwas erfahren. Gut. Sehr gut. Ich freue mich, dass du hier bist, Sebo. Die Besatzung dieses Schiffes wird dich bestimmt bald brauchen. Ich bin froh, in dir einen würdigen Todbringer zu finden. Todbringer, was für ein hässliches Wort. Deswegen bin ich hier. Vergiss es, Echopage. Ich tue es nicht. Weshalb nicht? Du bist für diese Aufgabe geschaffen. Auf deine Weise so gut wie die Eva Mutana hier an Bord. Das Töten liegt dir im Blut. Das ist es ja! Genau das! Das fürchte ich doch so sehr und deswegen weigere ich mich, hörst du? Es gibt keinen Todbringer hier an Bord, der schwert. Hast du das kapiert? Verdammter Esopage! Ob du das kapiert hast? Sprich mit mir! Hast du das kapiert? Wirst du den anderen berichten, dass ich hier war? Nur wenn du mich autorisierst. Das will ich ganz bestimmt nicht. Selbo machte auf dem Absatz Kehrt. Er trat auf den Korridor ohne entdeckt zu werden und huschte zu den Schlafkabinen in der zweiten Ebene. Aus der Schleuse der Schwert strahlte gleißendes Licht in den Krater. Außerhalb des Kegels wirkte die Landschaft merkwürdig, irreal und fahl im rötlichen Licht der Monde bei Carl Keynes. Durch die halb geöffnete Außenschleuse lugte ich nach draußen. Schneeflocken wehten in die Kammer und schmolzen auf dem Sichtfenster meines Helmes. Noch kein Sturm und keine feindlichen Kampfgleiter in Sicht. Vielleicht holen wir ihn vorher raus. Von weh? Auf den Holos sind Sie schon näher gekommen. Sie umfliegen die Blizzard-Front. Beeilt euch! Ich trat als Erster aus der Schleuse ins Freie. Echopages Traktorstrahl trug mich zu Boden. Burkete und der junge Mutana landeten neben mir auf dem Eis. Eine kreisrunde, fünf Meter durchmessende Stelle am Rand des Kraters reflektierte das rötliche Licht der Monde. Die Stelle, in der Lotto liegen musste, sah aus wie ein zugefrorener Teich. Während Roden und seine Begleiter dorthin marschierten, vollzog über ihnen die Schwert jede Bewegung mit. Auf diese Weise kam das Licht der Schleusenkammer stets direkt von oben. Ich kniete am Rand des Teiches nieder und starrte nach unten. Meterdickes Eis erzeugte eine bizarr wirkende Verzerrung. Dennoch bestand kein Zweifel, dass die dunkle Kontur, die ich sah, identisch war mit Lotho-Keraeth. Wie kommt er so tief unter das Eis? Keraethes Körper besteht aus einer Art Metall. Er war glühend heiß, als er in den Schnee geschleudert wurde. Nach unserer Bruchlandung mit der Silberkugel schmolz das Eis unter seiner Berührung zu Wasser und er sank ein. Immer weiter! bis er sich abgekühlt hatte. Über ihm erstarrte das Wasser wieder. Im Wald von Padan gab es kein Eis und auch kein Schnee. Ich weiß, Hackett. Ich war mit Adlan dort. Aber bitte vergiss fürs Erste den Wald. Du bist jetzt, wie alle anderen, ein Raumfahrer. An die Arbeit! Roden hob demonstrativ sein Reinigungsgerät ein flirrendes optisches Feld erschien. Das ist ein Desintegrator. Diese Strahlung ist gefährlich. Sie löst jede Form von Materie auf. Wir wissen nicht, wie das gefrorene Wasser auf unsere Geräte reagiert. Seien wir deswegen vorsichtig und doch schnell. Warum nehmen wir nicht mein Gewehr? Viel zu stark. Keiner weiß, in welchem Zustand Keraete ist. Vielleicht bringt ein einziger Schuss ihn um. Sie bauten sich im Dreieck um die Absturzstelle auf und begannen, das Eis abzutragen, konzentriert und schnell. Der Blizzard raste mit einer Wucht heran, die mich überraschte. Wir hatten Mühe, auf den Beinen zu bleiben. Die Sicht betrug kaum fünf Meter. Durch den Schleier der Schneewehen sah ich schemenhaft die anderen arbeiten. Und in der Höhe über uns den mächtigen dunklen Leib der Schwert. Achtung, Fremdbordung. Fremdordnung. Aktive Tasterimpulse treffen auf. Alles andere wäre ein Wunder gewesen. Sie werden gleich hier sein. Atlan überwachte Rakete, Roden und Hackett durch die Holos der Steuerungszentrale. Er schüttelte unzufrieden den Kopf. Das Reinigungsgerät ist alles andere als ideal. Viel zu langsam. Aktive Tasterimpulse? Was bedeutet das? Du solltest die Rotteranzeigen verstehen, lernen, Selbo. Die anderen sind schon viel weiter als du. Spar dir das. Also, was heißt es? Es das bedeutet, dass nicht nur der Kreuzer entdeckt ist, sondern dass unsere genaue Position jetzt auch bekannt ist. Wahrscheinlich werden bald Kampfgleiter der Kyp hier auftauchen. Trotz des Sturmes? Das kümmert Sie wenig. Überleg einmal, eine Schlachtflotte, viereinhalbtausend Einheiten stark, die unbeweglich am Boden liegt. Kein einziges intaktes Schiff im Weltraum. Nur einige wenige, die von unwilligen Mortana geflogen werden. Und dann rast ein Objekt heran, das allen erschwerten Bedingungen trotzt. Zudem ist in verstümmelten Funksprüchen von bionischen Kreuzern die Rede. Als gegnerischer Kommandeur würde ich mir das unter allen Umständen ansehen. Zephyda saß in ihrem Sessel und konzentrierte sich auf das Stillhalten des Kreuzers in der tobenden Luft. Jetzt hob sie den Kopf und blickte zu Atlan herüber. Nerina, übernimm den Kreuzer für einen Moment. Ich übernehme, Kommandantin. Zephyda stand auf und stellte sich nahe zu Atlan. Fragen blickte sie ihm ins Gesicht. Atlan erwiderte den Blick, doch seine Stirn legte sich nachdenklich in Falten. Heißt das, wir können binnen Kurzem in eine Gefechtssituation geraten? Ich gehe sogar hundertprozentig davon aus. Echopage, hörst du mich? Jawohl, Eva. Ich muss jetzt wissen, wer der Todbringer ist. Nenne mir seinen Namen, sofort. Das kann ich nicht. Nenne ihn mir. Nun, er hat sich mir bereits offenbart. Dennoch muss ich seine Identität schützen. Er ist das, was man als schwierigen Fall bezeichnen kann. Wie bitte? Schwieriger Fall? Wer ist es? Eine meiner Quellen? Selbo? Nerine? Hackett? Echopage. Wir werden beim ersten Angriff der Kübkrana umkommen, wie im Wald von Pardan, weil wir keine ausreichenden Verteidigungsmöglichkeiten haben. Keine Angst, Zephüder. Wir haben zur Verteidigung noch mein Energiegewehr. Wird das ausreichen? Nein. Aber ich kann potencjalne Angreifer für eine Weile aufhalten. Ich bin schnell. Sehr schnell. Die KÜP werden bei diesem Sturm nicht die gesamte Flotte auffahren. Vielleicht schicken sie zuerst Aufklärer. Und wenn sie kommen, dann. Postum. Zwei Kampfkleider nähern sich von Süden. Ankunft in ungefähr drei Minuten. Der Sturm hatte etwas nachgelassen, die gröbste Wetterfront war glücklicherweise über uns hinweggefegt. Die Sicht hatte sich auf 150 bis 200 Meter verbessert, lagenweise hatten wir mit den Desintegratorstrahlen Eis verdampft und uns Keraete behutsam genähert. Die Oberfläche seines metallischen Körpers ragte schon aus dem Kraterboden, Nase, Kinn und Teile seines Brustkorbes. Rokete hielt oben am Kraterrand seine doppelläufige Flinte im Anschlag und fixierte die südliche Richtung, während wir versuchten, weiterzuarbeiten. Kampfkleider in drei Minuten? Das schaffen wir doch nie! Du hast recht. Die Zeit reicht jetzt nur noch, um ins Schiff zurückzukommen. Egal, was dann geschieht. Die Küpp werden in jedem Fall nachsehen, was der Kreuzer hier zu suchen hatte. Und dann ist auch Keraete so gut wie entdeckt. Achtung, Feind in Sicht. Ich sehe Sie. Entdeckung! Hinter dem wehenden Schneeschleier konnte ich im Süden die großen Schatten der beiden Kampfgleiter ausmachen. Ihre grünen und roten Positionslichter schienen durch die brodelnde weiße Wand. Rockete schoss sofort und traf einen der Gleiter. Er explodierte wie ein violettes Feuerwerk in der Luft, verdrängte für einen Moment den fallenden Schnee. Erst gleichzeitig drehte der zweite Gleiter ab und verschwand in die Richtung, aus der er gekommen war. Einen habt ihr erwischt. Der zweite hat sehr schnell reagiert. Zu schnell. Ich konnte ihn nicht mehr anvisieren. Er wird jetzt den Baikalis Vollalarm geben. Ortung. Ortung. Rings um Baikalis laufen zwölf weitere Kraftwerke an. Kampfgleiter. Wie schnell sind Sie? In der Stammfahrt. Ja, weitermachen. Es bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Verdammt das Pech. So kurz vor Erreichen unseres Zieles. Sefida, bitte geh mit den Quellen auf Position. Wir müssen sehr bald, sehr schnell aufbrechen. Ihr habt gehört, was Adlan gesagt hat. Alle Sängerinnen auf ihre Plätze. Vielen Dank, Narina. Ich steuere jetzt wieder das Schiff. Im Hologramm-Globus der Steuerungszentrale. Tauchten weit am Horizont aus südlicher Richtung kommend zwölf Würfelraumschiffe in Miniaturform auf. Auf den Holos ist die Flotte schon zu sehen. Es dauert nicht mehr lange und sie sind real am Horizont. Sie Fertig machen zum Abflug. Vorbei. Es wehte nur noch ein leichter, wenn auch eisiger Wind. Vor uns lag wieder die rötlich beschienene und endlose Eislandschaft bei Hecket, Hackett, stopp! Nicht mehr weitermachen! Ich habe eine Idee! Kann, kann ich jetzt wieder nach oben? Natürlich! Echopage, bitte um Traktorstrahl. Hol Hackett nach oben. Sofort. Uns beide holst du ebenfalls. Aber halt! Fünf Meter über dem Krater. Fixierst du uns? Verstanden. Der Traktorstrahl des Kreuzers fing Hackett ein und boxierte ihn durch die Außenschleuse ins Schiff. Dann sammelte Echopage Roden und Rokete ein. Ich verlor den Boden unter den Füßen und glitt von der unsichtbaren Kraft durch die Luft gezogen nach oben. Der Traktorstrahl verharrte an der befohlenen Stelle. Rokete und ich hingen nebeneinander in der Luft. Er blickte mich ruhig an. Ich gebe zu, Roden, du machst mich neugierig. Also gut. Jetzt nimm dein Gewehrroquete und schieß den verdammten Rest des Eises weg. Kreuzer presste Atlan die Lippen zusammen. Er blickte hinüber zu Selbo, der wie teilnahmslos auf seinem Sessel in der zweiten Reihe saß. Atlan winkte zu ihm herüber, bedeutete ihm, dass er ihn kurz sprechen wollte. Ich habe dich nicht verraten, Selbo, du kannst mir also vertrauen. Aber siehst du diese Holobilder? Zwölf schwer bewaffnete Raumschiffe sind im Anmarsch. Meinst du nicht, der Moment ist gekommen, deine Arbeit zu tun? Ich gehe nicht. Wir schaffen es, ehe sie heran sind. Die ganze Zeit hatte ich gehofft, du würdest rechtzeitig zur Vernunft kommen. Ich sehe, dass sie mit Argumenten nicht weiterkommen. Und deshalb? Atlan hob blitzschnell den rechten Arm und holte aus. Die Faust des Argoniden krachte unter Selbos Kinn. Ich hob die Arme vor meinen Helm, um nicht geblendet zu werden. Der Schozide feuerte. Die Salve schlug versetzt neben Kiraete ins Eis. Das gefrorene Wasser schmolz nicht, es verdampfte. Eine kochend heiße Fontäne schoss den Krater hinauf, begoss unsere Raumanzüge. Als ich die Augen wieder aufriss, lag am Grund des Schachtes der Mann aus Metall. Der Schuss hatte ihn komplett freigelegt. Nur am Rücken war er noch festgefroren. Ob die Energie seinen Leib beschädigt hat oder nicht, lässt sich nicht sagen. Echopage! Runterlassen! Schnell! Der Traktor-Strahl ließ sie beide praktisch fallen. Sie kamen auf den Grund des Kraters auf. Rokite packte sein Gewehr am Lauf und hackte mit dem Kolben brockenweise das letzte Eis weg. auto Die sind, da. die sind da! Am Horizont der Eiswüste flogen zwölf Würfelraumschiffe der kypkanischen Flotte in Formation auf die Schwerzung. zu. Oh, der raus. Los! Der Schutzide schulterte flink sein Gewehr. Dann packte er die freigelegten Achseln Keraetes und riss mit gewaltigen Ruppen den Körper aus dem Eis. <lacht> Wir haben ihn! Schnell! Tanklos, nach oben! Ah! Selbo ah! konnte sich in der Steuerungszentrale vor Schmerz am Boden und trieb an seinem stark geschwollenen Kind. Ich krieg dich, Arkonide! Ich krieg dich! Verflucht seist du! Wie besessen sprang er auf. Über sein Gesicht liefen Bäche wütender Tränen. Er ballte die Fäuste, sodass die Knöchel weiß hervortraten. Die Adern auf seinem Hals schwollen vor Druck dunkelblau an. Adlan ging in Kampfstellung, einen Angriff erwarten. Doch Selbo rast an ihm vorbei aus dem Raum. Das ist es doch, was du willst! Oder? Das willst du doch! Siehst du, Selbo? geht doch. Wo ist das? Selbos aggressiver Lauf durch die Schwert endete vor der Tür zum Feuerdeck. Er stieß die Tür auf, wischte sich durch das Gesicht und trocknete mit dem Ärmel notdürftig Tränen und Speichel weg. Da bin ich. Ich freue mich, dich rechtzeitig begrüßen zu dürfen, Selbo. Der Sessel des Kanoniers steht für dich bereit. Nur für dich. Setz dich. Selbo setzte sich mit einer hölzernen Bewegung in die Polster. Der Sessel des Kanoniers umschloss ihn wie ein Mutterleib. Siehst du das Hologramm? Ja. Zwölf bedrohlich schnell anrückende Reflexe. Die entsprechen den Schlachtschiffen, die uns in wenigen Sekunden angreifen werden. Von dem Polster des Sessels ging ein rätselhaftes Kribbeln aus, das sich über Selbos gesamten Körper ausbreitete. Er schloss die Augen. Vor seinem inneren Auge verwandelte sich das Gesichtsfeld in ein Raster aus Kräften und Potenzialen. Aus der Schleusenkammer rannte ich hinauf zum Steuerungsdeck. Rockete kümmerte sich im Medoraum des Kreuzers um den Leib von Keraite. Im Rennen zog ich meinen Helm ab. Zeüda! alles in Ordnung. Wir sind beide wieder an Bord. Starte den Kreuzer. wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Haltet euch fest, es geht los. Die Schwert drehte sich zur Seite und stieg langsam fahrtaufnehmend in den Himmel auf. Der erste ankommende Würfelraumer schoss sofort eine Salve in Richtung des bionischen Kreuzers und verfehlte ihn nur knapp. Der Strahlerschuss jagte in den Krater. Eis und Geröll spritzten haushoch auf. Der Explosionsdruck schüttelte den Kreuzer hin und her. Oh, ah, ja, nur weg hier! Harry! Ich blickte durch das Bugfenster. Das erste angreifende Schlachtschiff der Kypkranah, das uns eben beschossen hatte, verwandelte sich zu Stau. Das war schon sehr gut, Selbu. Was du vor deinem inneren Auge siehst, ist die macht Versuch es noch einmal. Konzentriere dich. Im Hologramm erloschen zwei Würfel. Die anderen neun verließen die Formation und griffen auf getrennten Wegen die Schwert an. Das kosmotische System der Schwert stellt eine Trägerenergie bereit. Die Energie an sich ist wirkungslos. Doch die Kräfte eines Todbringers verwandeln sie in etwas... Tödliches. In das, was frühere Generationen den paramagnetischen Torpedo nannten. <lacht> Probier es nochmal. Na los. Es macht Spaß. Siehst du, Selbo, es ist doch gar nicht so schlimm. Selbo visierte von Neuem vor seinem inneren Auge die prickelnden Punkte auf dem Raster und ließ die Torpedos los. Ja! Impulse von orgiastischer Macht durchdrangen ihn. Er feuerte einen Torpedo nach dem anderen. Ja! Ja! Es war beeindruckend und entsetzlich zugleich. Die Würfelkammer angeflogen. Und nach weniger als einem Liedschlag, nichts, absolut nichts mehr, außer einer grauen, in sich zusammenfallenden Wolke. Ein Schlachtschiff, der Küpp nach dem anderen, verwandelte sich zu Staub, bis keins mehr übrig war. Er hat sie alle durch seine Gedanken zerstört. Ja, eine gespenstische Waffe. Als die Schlachtschiffe zerstört waren, verlangsamte Zephyda ihren Flug und dirigierte die Schwert- sanft in den Hyperraum. Ich höre nicht gerade Jubel. Wir haben einen Todbringer, Adlan. Du verstehst das nicht. So etwas durfte niemals sein. Wir wussten nicht, dass es so etwas gab. Du hast nicht als Kind die Gesänge gehört. Wir haben alle Selbos Raserei miterlebt und sehen uns in unserem Urteil bestätigt. Ich sehe nur, es gibt eine Identität, die ihr alle besitzt und die sich nicht verändern lässt. Vielleicht in tausend Jahren nicht. Die Kultur der Mutana lässt sich nicht auslöschen. Auf ein Zeichen von Zephyda erhoben sich die Quellen und suchten ihre Kabinen auf. Die meisten ohne noch ein Wort miteinander zu sprechen. Die Kommandantin blieb entspannt auf ihrem Platz sitzen. Wir sind uns wohl einig darüber, dass die Kyp Granada-Schiff erkannt haben. Ja. Sie wissen, dass ein bionischer Kreuzer ausschließlich von Motana geflogen werden kann. Ja. Der Krieg ist eröffnet, Roden. So oder so. Wir werden lernen, dieses Raumschiff besser zu beherrschen. Wir werden alles über Schutzschirme, Prallfelder, Ortungen lernen und noch sehr viel mehr. Weil ich die Knechtschaft meines Volkes beenden möchte. Wir werden dir dabei helfen, Zevila. Euer Kampf gegen die kybernetische Herrschaft ist gerecht. Mit Lotokeraetes Bergung haben wir alle auch die Motana einen großen Schritt in diese Richtung getan. Jetzt brauchen wir zunächst Verbündete, die uns in diesem Kampf beistehen. stieg hinauf in den Medoraum auf Deck 4, in dem der Mann aus Metall bewacht von Rakete auf einem Wasserbett lag. Ein leichtes Vibrieren bewegte die Liege sanft hin und her. Automatische Sensoren, gekoppelt mit Echopage, protokollierten jede Regung seines Körpers. Ich betastete sein von Raureif bedecktes Gesicht. Die Kälte hielt sich erstaunlich lange in Kerahetes Leib. Ein Zeichen von Bewegung, kein Lebensfunke. Nichts. Medo-Scanner? Die Strahlen dringen nicht durch das Metall. Meine Diagnose hat ergeben, dass vor uns eine Leiche liegt. Ich kann spüren, dass da Leben ist. Wenn er wirklich lebt, fragt sich nur, wie wir ihn wach bekommen. Ruhrkete fixierte mit seinen roten Schlitzaugen den metallenen Körper Lotokeraetes. Er hielt die linke Hand zur Faust geballt vor seinem Oberkörper. Der Schuzzide machte einen Schritt in meine Richtung und öffnete die Hand. Dies hatte der Mann aus Metall mit sich im Eisgrab. What? Was hast du da? Hier, ein Speicherkristall. Echopage! Dort hinten an der Wand sind Vorrichtungen für Speicherkristalle. Ich steckte den Kristall in die dafür vorgesehene Öffnung in der Wand. Einen Moment bitte. Ein Hologramm blitzte auf. Sterne erschienen vor dem schwarzen Hintergrund des Alls. Das Holo drehte sich, zoomte heran. Erschien, schien, als sprengen uns die Sterne entgegen. Was ist das? Dieser Speicherkristall birgt alle Daten und Koordinaten des Sternenozeans von Yamundi. Er zeigt dieses Thema an, in denen die kyp über die montane herrschen. Und alle Mutana-Systeme, wo sie in Freiheit leben. Einige Augenblicke später verlangsamte sich die Fahrt des Sternenkataloges. Von den tausenden Sternen war nur ein einziger übrig geblieben: Ein großer orangefarbener Ball, um den insgesamt acht kleinere Bälle rotierten. Bitte sehr. Das System der Sonne Tomkatai. Es ist die Heimat der letzten freien Mutana. Tomkatai. Ich starte lange wie gepannt auf dieses kleine, vor meinen Augen im Schnelldurchlauf rotierende Planetensystem. Dort, im TOM-System, bot sich uns allen die Möglichkeit, endlich Zuflucht zu suchen und Mutana zu erreichen, die nicht unter der erbarmungslosen Herrschaft der Igelartigen litten. Zephyda wollte einen Kreuzzug gegen die Kypkana führen. Sie sollte ihren Kreuzzug haben. Wir hatten versprochen, ihr zu helfen. Eine wichtige Etappe, seitdem Atlan und ich im Sternozean von Yamondi gestrandet waren, hatten wir jedenfalls schon erreicht. Ein Ziel, das wir bei allen Abenteuern nie aus den Augen verloren hatten. Loto Keraete, der Botschafter der Superintelligenz S, war wieder bei uns. Ohne Bewusstsein zwar, aber in unserer Obhut. Lotho hatte uns damals mit seiner Silberkugel nach Yamondi gebracht. Er hatte wichtige Informationen für uns. War er der entscheidende Joker, um den Sternenozean wieder zu verlassen? Ich wusste es nicht. Noch nicht.